və s-salatu və salamu alə əşrefül ənbiyyəl-mürsülərin Seyyidin Muhammedin və alə və ashabihi həcməyin əməl-bəq sonra müəllif rahiməhullah namaz kitabında buyurur ki salatu sefer yəni seferdə qılınan namaz çünki biz dedik ki namaz müəyyən vəziyyətlərdə dəyişə bilər qısala bilər hələkətləri deyişə bilər. Məsələn, var xəstə namazı, yəni xəstəyən qıldığı namaz. Var həmsinin qorxun, qorxan vaxtı namaz və həmsinin səfər namazı var və səfərdə şəriət rahatlaşdırıb sənin üçün. Çünki səfərdə adam çoxaq məşğul olur. Həmsəfər ağırdır. Rəsulsalsın deyir ki, əsəfər qıytatun minəl əzər. Səfər əzabın bir parçasıdır səhər nə qədər rahat yolla geçirəndə yenə yorulursan, o təyyarə ilə mi yenə insan yorulur, səhər yorucudur və şəriətin rəhmətindəndir ki, müsəlmana, Allah və Rasulunu, ki, namazı, ibadəti sənə üçün yüngülləşdirib səhərdir və burada deməli, birinci məsələ səhər namazına ait, Allah subhanət hala icazı verib qısaldasan namazları Yəni, 4 rükətli namazlar nəzərdə tutulur. Yəni, zöhür, əsr, işə namazı. Bunlar qıssalır. Yəni, 4 rükət isə 2 rükət qılınır. Və həmsinin ikinci məsələ, burada məsafə nə qədə olmalıdır? Ki, sən namazı qıssalda bilərsən. Ümumiyyətlə, məsafə yoxdur. Məsafə təyin olunmayıb şəriyyətdə. Deyilməyik ki, 50 kilometr və ya 84 km, bunun dəlili yoxdur. Və islam, kim İslamı əməlləmək istəyir, gəli dəlinlə nəsin, subutla. Əgər subut yoxdursa, onda azadsan. Lakin, e, məsabı barədə insan özü bilir, nə vaxt səfərə çıxır. İnsan hiss dilir səfəri. Və məsələn, biri var deyib, səhə sunqatı Məsələn, Bu səfərdə öz də hiss edir. O məsələn biridir ki, mən gəsələyirəm, məsələn, rayınların birinə. Onun hazırlanmağı da deyib, başqa cür olur. O səfərdə, aynındır, hissiyacı da başqa cür olur. İnsan neysə bilir, hətən səfərə çıxır asan yox. Və eğer bilirsə səfərə çıxır, uzaq bir məsafədir, kəndinin və ya şəhərinin ahir evindən çıxsa bayraq, axır evdən çıxsa, namazın vaxtı gəlsə səfər artı qıla bilər. Ta ki məsələn, məsələn, rayonların birinə getsən artıq sanam. Sürətən artıq xırdalanan keçdin. Məsələn, namazın vaxtı çatıb. Dayan maşını çəkin məsələn qıla bilərsən namazı səfər, namazını qıla bilərsən. Aydındır? Kim yolda sən yolda hesablayansan. Və Yəni, düzgün rəydi budur inşallah, yani şəriətə uyğun. Amma o, kimlərki deyil, 50 kilometr gedəndən sonra səfərdə olacaq sənə, 84, onun dəlili yoxdur. Soru müəllif burada səfərə aid, deməli, başqa məsələyə təxan. O da, deməli, hasan səfər qutarır. Yəni, hasan səndən müsafir deyilmirsən. Adam var, məsələn, gedir səfərə,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 Sonra həmçinin səfər ad məsələlərindən də biri deməli insan elə başa düşmək mümkünsür ki, mütləq səfər namazı tutmalısan. Sən tam da qıla bilərsən onsuz. Məsələn, qıla bilərsən zöhrü 4 rükəz. Laşünnətləri də qıla bilərsən. Lakin bu şəriətdən belədir ki, sənin üçün rahatlıqdır. Eləyə bilərsən. Aydın dədir necə Rasul sallətunə bu səfər namazları üçün qısalmağı. Allah təala ona rəhmətli və istifadəlin Allah təala rəhmətindən. İstifadəlin. Aydın amma bu vacib deyil. Yəni, sən əgər birdən qılmaq tam qıla bilərsən, azadsən. Həmçinin burada, deməli, cümə namazında səfərdə qılmaq vacib deyil. Lakin, qıla bilərsən, cümə namazında, həmçinin səfərdə namazları da cəmliyə bilərsən. Məsələn, zöhrün əsri cəmliyə bilərsən. Tanki, zöhrün vaxtı gəldi, əsr də qıla bilərsən. Görsən, məşğulsan, zöhrü gedikdirə bilərsən, əsrəcən sonra zöhrü qılır, sonra əsrlə qılarsın, həmsin məğrib ilə işadır bələ. görsən məğribdə imkan var, vaxt var qıl məğrib ilə görsən vaxt yoxdur, gedikdir işanın vaxtını işanın bir yerdə qılarsın məğribi yolda saydır, yoxsa mənzil başına çatandırsa yolda məsəlçün, birləşdirsən mənzil başına gələ çatdırır, yolda da birləşdirsən yoxsa 2-2-2-3 vaxtında zəlarsan yox, yo, ümumiyyətlə, birləşdirmək olar səfə 5 vaxt qılasan söz vaxtında, lakin qısaldasan dörükətləri, amma birdən işin məşğul zad olsun yən, bil, e, bitişdirə bilərsən, aynındır, hələ ondan sonra müəllif gətirir hansı namazları, nə vaxt bitişdirə bilərsən namazları, nə vaxt cəminəmək olar, hansı vəziyyətlərdə, lakin bu qalsın gələn dərslərimizə, bu dərslə mühümdir ki, nə vaxt e, zəvrdən məsələ əsri qıla bilərsən bir yerdə, neki dənə vəziyyət var ki, olaq qıla bilərsən, bu inşallah gələndərsən Egər bir insan daim riayət edirik namazlarına, səfərdə olsa, qılmasa ona o subaq yazılır, belə bir dəşələyir hə, Bəli, bəli, bəli. səfərdə inşallah ə, olan hamısı əzri əvəzləyir o şey, Zöhrün əsri qılmırsan, öyə deyil Amma əsrin vaxtında gəlib çatmırsan Bakıya, qılma əsri daha, çünki daha, daha qılmırsan, aydın deyil Kul sonu, düzgün de öl. Çünki peyambar sahasının ilk bir namazı günde iki defa kılmıyor. Yani eğer ısır bir de ısır kılma. Eğer o ısır düzgün birinci. Aydın doyu ona göre. Aydın doyu bu kadar. Allah'a bilir.